дитину, зовсім безпорадну комаху. Він найжорстокіше природне явище у всьому світі. Я так і бачу. Ось я стою, мала і безпорадна, а мене поглинає вода, так само як ми зараз поглинаємо ці смачні канапки з сиром. Цей страх перед дощем оселився в мені з дитинства. Я вже майже нічого не бачила, але твердо знала, чи піде сьогодні дощ, чи ні. Для цього мені не потрібно було слухати прогнозів, не потрібно було визирати з вікна, вже не кажучи про те, щоб слідкувати за польотом ластівок. Я заздалегідь знала про дощ. Батьки зі мною радилися, чи брати з собою на роботу парасолі, чи сьогодні погода обійдеться без дощів. Родичі дивувалися, як це в мене виходить. А для мене все було дуже просто. Дощ пах, так само, як мої страхи. Мені легко було його впізнавати. Я звернулася до Еріки з проханням не коментувати і не перебивати мене. Так мені було легше висловлювати свої думки. На другому місці я поставила м'ячі. Так, звичайні дитячі м'ячі, улюбленці всіх дітей, а також дорослих. Колись я теж хотіла, щоб у мене був м'яч, червоний, із синьою широкою смугою. Я мріяла про нього і бачила дивовижні сни. За все моє життя жодний предмет не завдав мені стільки каліцтв, як м'ячі. Вони кривдили мене постійно. Одного разу, коли ми грали у волейбол, м'яч зламав мені пальця. Ще одного разу хлопчик, який грав у футбол, влучив м'ячем мені в око прямісінько в праве око. Пам'ятаю, як ми з родим бігали і шукали щось холодне, щоб прикласти до ока щось схоже на лід або холодну металеву ложку. Але нічого не могли знайти, було спекотне літо. Нарешті ми знайшли фонтанчик з прохолодною водою. Я схилилася, щоб вода остудила моє око. А я так боялася води, не просто води, а тієї, що лється униз. Для мене вона була тим самим дощем. що хлопці з нашого двору здіймали пилюку, вони грали у вуличний футбол. Для мене було справжньою, нестепною мукою проходити біля імпровизованих спортивних майданчиків. Я так і чекала, що ось-ось м'яч влучить мені в спину, скочить на голову відіб'янирки. Мене нудило від його веселого стукотіння по асфальту. Серце вистрибувало з грудей. М'яч ледь чутно котився по землі, а мені здавалося, що це змія тихо підкрадається до мене. Сезон гри з м'ячем тривав довго. Весна, літо, осінь. Лише зима дарувала мені відносний спокій. Я була їй щиро вдячна за це. Втім, Годі вже про ті м'ячики. Я ненадовго замовкла. Еріка так само мовчала. Вона поважає чужі прохання, а я просила її не коментувати. Ти помітила, що я ніколи не їм риби? Вирішила її спитати в Еріке. «Ми знайомі не так давно», – дипломатично відповіла вона. Звісно, ми майже не знайомі, це правда, але мені здається, що Еріка дуже близька мені людина. Однак мені ніякого таке їй казати. Ніякого освічитися Еріці в своєму ставленні до неї, бо я хочу, щоб вона почувалася вільною від мене, від моїх забаганок, моїх сподівань, я не хочу навантажувати її своїми сентиментальними почуттями до неї. Я не їм риби, тому що панічно боюся рибячих кісток.